Гідна поваги. Потім, глянувши на годинник над головою Богдана, Поліна поквапилася додому. За десять хвилин мав початися новий день, на який у неї були плани. Богдан вибачився, що не зможе її провести, бо він тут один у ночі. Просив іти районом обережно і подякував, що погодились зайти на каву. Поліна теж подякувала, і вийшла, дивуючись, як непомітно пролетіли дві години. Мабуть, в місцях, де наплутано кабелів з виходом до інтернету, трапляються якісь завихрення часу, навіть коли не сидиш перед екраном, подумала дівчина і посміхнулася. Не скажеш, що вона ввімкнула повну довіру до цього хлопця? Ні, життя таки вчить, не надто розкриватися. Але... Не шкодувала, що вийшла сьогодні прогулятись першим снігом. Пригадавши лист від Алекса, вона глибоко вдихнула морозне повітря, а потім прошепотіла. «Та пішов ти!» І тут же сама здивувалась, бо зазвичай не лаялась і навіть сварила за це стевку. А та відповідала, що погані слова просто необхідно знати. І не тільки в рідній мові, а й в іноземних, бо... Як же ти знатимеш, що тебе якесь стерво вилаяло? Поліна посміхнулася. День закінчився. Він був непоганим. Цей день першого снігу. Повільно повз грудень, наближаючи людство до чергового рубежу. Поліна з Богданом більше не бачились. Кожен жив своїм життям. Але інколи він телефонував. Просто так. І вони розмовляли ні про що, бо, власне, не мали ні спільних знайомих, ні спільних справ. Здавалося б, і зовсім немає про що говорити. Щоправда, один спільний знайомий був. Той самий дивакуватий господар квартири. І він несподівано зателефонував по лінії з проханням пустити в квартиру його родичку, яка буде проїздом у Києві один день. Але їй треба щось там забрати на антресолях, а якийсь подарунок вона хоче залишити хазяїну. Та без проблем, відповіла Поліна. Звісно, якщо її подарунок не з тих, що швидко псуються, а потім погано тхнуть. Господар запевнив, що там духовне і заразом повідав, що у них там, в Індії, просто шикарна передноворічна погода. Поліна зітхнула, побажала веселих свят, доповіла, що з кактусами все гаразд, що ламався комп, але Богдан його полагодив, загалом усе в нормі. Господар не дуже і переймався, а його, здається, взагалі мало що могло вибити з рівноваги. Він теж побажав веселих свят і пообіцяв повідомити принаймні тижні за три про дату свого повернення, але вже десь ближче до весни. Ось про це Поліна і розповіла Богданові. А коли ж та його родичка буде, не сказав? Сказав, що десь близько 20 числа вона зателефонує. Ну, раптом які накладки чи... «Треба хелпу, ти той, не вагайся, дзвони, добре?» «Ну, гаразд», – відповіла Поліна, не дуже розуміючи, чим Богдан міг би їй допомогти. Минуло ще кілька днів, і ввечері знову зателефонував Богдан. Голос у нього був незвичний, наче людина намагається приховати забуденним якісь емоції. Він спочатку розпитав, як здоров'я, як справи, учні, робота, чи посувається переклад. Поліна без подробиць відповіла, що з учнями готується до контрольних за півріччя, що про неї згадала одна фірма, для якої вона робила переклади, і навіть двічі їздила з ними у відрядження до Франції. І не виключено, що наступного року вона повернеться до свого колишнього стилю життя на колесах. Її це тішило, бо поїздки і розважали, і гроші приносили, що теж мало значення. Про переклад відповіла неохоче, що зробила два розділи, і хоч застрелься, не йде. Хоча сама авторка їй стала набагато ближчою. «Поліно, у мене для тебе сюрприз». «Я вирішив не чекати нового року. Думаю, тобі чим раніше, тим краще. То ти той. Спустись униз, я тобі поклав щось у поштову скриньку». І Поліна почула, як він посміхнувся. «Що поклав? Що ти таке вигадуєш, а? А піднятись чи зателефонувати, щоб я вийшла, побоявся? Ну, звісно, я ж така мегера». «Та ні, не Мегера, але я, я не хотів забирати час. Ну, власне, я не люблю з'являтися без запрошення. Я просто біг на роботу і закинув тобі все одно ніколи було чай пити», – виправдався Богдан.